Idå ska vi inte gå i skolan sa Tommit till Pippi för vi har skurlov. "Ha", skrek Pippi. "Återigen en orättvisa. Jag får min sanning ett skurlov, jag fast det så ved skulle behövas tittas så sjukskolvet ser ut. Men för resten låt on till när jag tänker rätt på saken så kan jag skura ändå utan lov och det tänker jag göra nu. Skurlov vill i inte. Jag skulle vilja se vem som kan hindra mig." – Sätt er på köksbordet ni så är ni inte i vägen. Tommy och Annika kröp lydigt upp på bordet och dit hoppade också herr Nilsson som la sig att sova i Annikas knä. Pippi värmde en stor kittel med vatten som hon sedan utan krus hällde ut på köksgolvet. Därefter tog hon av sig sina stora skor och la dem ordentligt på brödfatet. Sen bann hon fast två skurborstar på sina nakna fötter– Och så åkte hon skridskor över hela golvet så att det sa skvatt när hon plöjde fram genom vattnet. Jag borde nog ha blivit skridskoprinsessa, sa hon och lyfte ena benet rakt upp i vädret så att skurborsten på hennes vänstra fot slog sönder en bit av taklampan. Gras och behag har jag åtminstone fortsatt och hon och tog ett raskt språng över en stol som stod i vägen för henne. Sis sådär, Janne, nu är det några rent, sa hon till sist och tog av borstarna. Ska du inte torka golvet, undrade Annika. Nej, det får soltorka, sa Pippi. Tommy och Annika kralade sig ner från bordet och klev över golvet så försiktigt de kunde för att inte blöta ner sig. Ute sken solen från en knallblå himmel. Det var en sån där strålande septemberdag där man får lust att gå i skogen. Pippi fick en idé. Tänk om vi skulle ta Herr Nilsson med oss och ge oss av på en liten utflykt. Oh ja, ropade Tommy och Annika hänryckta. Spring hem och fråga eran mamma då, sa Pippi. Så gör jag i ordning massäcken under tiden. Det tyckte Tommy och Annika var ett bra förslag. Det rusade hem och det dröjde inte länge förrän de var tillbaka. Då stod Pippi redan utanför grinden med Herr Nilsson på axeln, vandringsstav i den ena handen och en stor korg i den andra. Barna följde först landsvägen en bit men väck sedan av in i en hage där en liten trevlig gångstig slingrade sig fram mellan björkar och hasselsnår. Så småningom kom de fram till en grind och bakom grinden låg en ännu vackrare hage. Men mitt framför grinden hade en ko gått och ställt sig och hon såg inte ut att vilja flytta på sig. Annika skrek åt henne och Tommy gick modigt fram och försökte fysa bort henne men hon rörde sig inte ur fläcken utan bara glodde på barna med sina stora kåögon. För att få ett slut på det hela satte Pippi ner korgen och gick fram och lyfte undan kåren som för lägen lustade bort mellan hasselbuskarna. Tänk att kår kan vara så tjuriga, sa Pippi och hoppade jämfota över grinden. Och vad blir följden? Att tjurarna blir koriga förstås, det är verkligen ganska ruskigt att tänka på. En sån vacker, vacker hage skrek Annika förtjust och klev på alla stenar hon såg. Tommy hade tagit med sig dolken som han hade fått av Pippi och han skar vandringsstavar och både sig och Annika. Han skar sig lite i tummen också men det gjorde ingenting. Kanske man rent av borde plocka lite svamp, sa Pippi och bryt av en vacker röd flugsvamp. Jag undrar om det går att äta den, fortsatte hon. I varje fall kan man inte dricka den så mycket vet jag och då har man inget annat att välja på än att äta den, kanske det går. Hon bet ett stort stycke av svampen och svalde det. Ja, det gick, sa hon förtjust. Jo, men den här ska vi missan ta och stuva en annan gång, sa hon och kastade svampen högt över trätopparna. Vad har du i korgen, Pippi, frågade Annika. Är det något gott? Det säger jag inte för tusen kronor, försäkrade Pippi. Först ska vi hitta reda på en bra plats där vi kan duka. Barnar började ivrigt leta efter en sån plats. Annika hittade en stor, flat sten som hon tyckte var lämplig, men där kröp fullt av rödmyror. Och de vill jag inte sitta hos, för de jag är jag inte bekant med, sa Pippi. Ja, så bits de, sa Tommy. Gör de, sa Pippi. Ja, men bit igen då. Så fick tog missen på en liten glänta mellan ett par hasselbuskar och där tyckte han att det skulle sätta sig. Nej du, där är inte tillräckligt soligt för att mina fräknar ska trivas här Pippi och jag tycker det är så snyggt med fräknar.